Mm, ja, god fortsättning Danny. Nu börjar året lida mot sitt slut och ja, ett helt poddår har vi lagt bakom oss. och Ja, här sitter vi nu och, och smuttar på resterande delar av, av gottebordet från julfirandet här och, och ska försöka blicka tillbaka till... Till året som har gått här och vad vi har fått uppleva. Det, det känns riktigt mysigt så jag, jag hoppas att du, du har det lugnt och skönt och bekvämt hos dig. Att det är varmt och mysigt och att du känner den lugna julstämningen hos dig där. Ja, äntligen gör jag det. För hur kul det än har varit, hur mysigt än har varit, så har det varit extra. Extremt påfrestande. Man springer hit, man springer dit, man har tusen och en saker att göra och jobb och allt möjligt annat så man känner sig lite, lite, lite sliten. Man har bränt julljusen i båda ändarna om man säger så så att nu känns det riktigt gött att bara sitta ner, ta det lugnt, ha lite mellandagar och bara njuta. Men konsekvensen är ju att man känner sig helt utpumpad och lusten att bara lägga sig på sidan och sova en stund är, är väldigt stark. Men jag, jag ska försöka gotta till det ordentligt här så jag inte sitter och somnar under inspelningen. För jag, jag misstänker att det blir lite enahanda då. <går> Ja du får passa dig där alltså det, det hade blivit lite väldigt tråkigt om eh, jag ska prata ut i tomma luften här. Det, vi, behöver, vi behöver dig Danny så eh, du får inte ha det alldeles för bekvämt där. Du kan eh, sätta dig lite lite obekvämt kanske så att du, du eh, hindrar dig själv från att, att falla in i den där dvalan som man verkligen vill göra vid, vid den här tiden. Mellendagskå man pratade om då, gissar jag. Mm -hmm. <laughs> ja, det är en fälla man väldigt gärna ramlar i. Men, men nu ska jag försöka hålla mig alert och pigg i alla fall. Jag har både julmust och jag har smågott och allt annat trevligt här. Så det, det ska jag sitta och smutta på och bara njuta i sammanhanget medan vi sitter här och pratar. Och precis som du sa, vi har lagt ett helt på då bakom oss. Och varje gång det händer så känns det är ja, nästan lite bizarrt faktiskt. För det är ju åtskilliga timmar som man har suttit här och snackat. Och det är helt sanslöst när man tänker tillbaka att oj, så här mycket tid har vi suttit här. Så här mycket tid har lagts på redigering. Så här mycket tid har lagts på allt runt omkring. Och det känns lika värt det varje gång. Ja, det, det är arbete bakom podden här och... Ja, det, det känns emellanåt att det, det är skönt att kunna ta en liten paus så här vid, vid årsskiftet och kunna ladda upp sig lite grann igen. Men blickar man tillbaka så är det ju en hel del vi har hunnit åstadkomma på ett år. Mycket film har det blivit, en del spel också och mycket prat om ditten och datten. Så det, det är en hel del när man bara ser listan vad det är vi har uh, hållit på och pratat om. Det är, det är ganska imponerande <laughs> faktiskt här när man, när man kollar tillbaka. Har vi hunnit se så här mycket film? Har vi hunnit prata om så här mycket film? Det, det känns inte riktigt så det är ett kärt besvär tydligen. Det är det alltid måste jag säga och det här är ju inte de enda filmerna vi har tittat på eller de enda spelen vi har spelat eller det enda vi har gjort. Vi har ju sett så mycket mer och gjort så mycket mer också. Men de här har alltid fått en liten speciell plats i hjärtat. Jag menar när man sätter sig för att titta på någonting som man ska spela in om. Man tittar på ett annat sätt, man tittar till och med på ett annat sätt jämfört när man recenserar därför att då kan man sitta och skriva och fundera och ha sig och man är i sin lilla bubbla men när man ska sitta så här och prata då måste man veta lite mer vad man håller på med, man måste ha koll på vad man tycker och tänker och ska försöka formulera det med ord så att inte bara du utan även lyssnarna kan hänga med i resonemanget och det kan vara lite lurigt ibland, lika mycket som det är kul och en fantastisk upplevelse. Och faktum är att jag, jag njuter av det varje gång som det händer. Ja, det, man, man får någonting utav det. Det, det, får man, det känns som man har åstadkommit någonting i alla fall. Och det är det, det är både utmanande och... O oroligt att och, och sitta här och, och dividera lite grann. Man vet aldrig riktigt var man har den andra tror jag i, i de här tillfällena när man ska sitta och prata film utan det, det kan komma eh, åsikter som man inte var beredd på och det bara det gör det lite spännande och och känna pulsen av den andra, vad, vad tycker du Danny om det här och var jag förberedd på det här och har du uppmärksammat någonting som jag helt har missat med, med en film eller någonting sådant. Så det, ja, det, det, det ger en någonting tillbaka, det gör det faktiskt. Mycket mer än vad man kan få räkna med och saken är ju den att vi har ju väldigt tydlig smak egentligen. Jag är ju betydligt närmare mainstream än vad du är. Jag älskar storfilmer, jag älskar popcornrullar, jag tycker om saker som kanske skulle anses lite för enkelt eller lite för grundläggande för många andras smakskull. Och jag är ju också någon som är stört förtjust i tecknade filmer och liknande. Och det gör ju att man... Man har ju en utgångspunkt som man börjar från och utifrån den så har man ju vissa åsikter och känslor och tankar och eh, idéer om hur saker ska vara. Medan du, du tittar ju gärna på det lite udda, det lite bizarra från indiefilmscirkeln och så vidare där är oftast filmtitlar som ja, inte ens visste fanns och det är den blandningen som jag uppskattar att vi kommer från två helt olika håll att vi har två helt olika uppfattningar och tillsammans så, så blir det en intressant dynamik och det förvånar mig faktiskt så ofta vi håller med varandra därför att jag hade ofta förväntat mig att det skulle finnas större dynamik än vad det finns, mer åsiktsskillnad, mer argumentation, mer kritik mot varandras åsikter och så vidare. Men, men väldigt ofta så hamnar vi på ungefär samma ställe och när vi verkligen drar åt skilda håll så är det i regel i frågor vi inte hade räknat med, precis som du säger. Ja, eller hur? Ja, det är märkligt det där vi lyckas hitta gemensam mark nästan hela tiden där. Där vi håller med varandra och har uppfattat saker på ungefär samma sätt trots att vi då kommer från två helt olika håll. Vilket är både spännande och, och lite oväntat ändå. Men det, det är alltid skoj och det är även härligt när, när det blir lite lite meningsfullaktigheter där vi inte riktigt tycker likadant så att man får dividera lite mer och och höra den andras eh, synpunkter. Det, det är skoj. Det är nästan som man önskar att det, det vore mer så. Men eh, ja, hur olika vi än är så verkar vi ändå eh, tycka att en, en bra film är en bra film. Och eh, att vi, vi ser saker på ungefär samma sätt. Och det, ja, det är väl ändå eh, lite skoj tycker jag. Saken är ju den att vi kommer ju båda från skolor och utbildningar där... Filmkunskap har varit en del åtminstone utav utbildningen att förstå och tolka bilder, att förstå och tolka berättelser och så vidare och så vidare. Och det gör ju att det finns vissa grundläggande principer som är universella. Det spelar ingen roll om det är en mörk indiefilm eller en väldigt färgglad och rolig barnfilm. Vissa saker är bara universella. Så berättar man på ett effektivt och bra sätt. Så bygger man upp rollfigurer etc. etc Och det gör ju att när någonting är bra gjort, ja då spelar det ingen roll i vilken genre filmen är eller berättelsen är för den delen. Är det väl gjort så är det väl gjort. Det spelar ingen roll om jag kanske tycker att det här är skräp därför att det tilltalar mig inte alls. Jag kan fortfarande se där kvalitet finns. Den kanske bara inte tilltalar mig. Mig, men jag är aldrig sämre än att jag kan erkänna att jo, det, det här är riktigt bra. Det, det är bara att som, som smak så, så faller det inte mig i munnen alls. Ja, alltså ja, kvalitet det är ju någonting som är, är gränslös, som är universellt. Det är inte alltid någonting man kan sätta fingret på men man upplever det ofta eh, på samma sätt. Så eh, där har det rätt att det, eh, vi kommer från Ja, typ samma sorts eh, utbildning, samma skola eh, där vi har eh, lärt oss att, att uppskatta berättarteknik, vad som gör en, en bra film och att vi, vi lyckas eh, finna de exemplen och, och eh, hitta den gemensamma marken där. Så det är ju... I och för sig väldigt självklart. Men å andra sidan så, så drar vi ju väldigt gärna åt olika håll med vad för typ av berättelse som vi, vi föredrar. Och ähm, även där, trots att vi, vi är lite utanför vår normala zon så kan vi ju ändå uppskatta varandras filmer på... Kanske lite olika vis, men på, på samma sätt ändå. Så där, där smälter det ju hela eh, samman. För eh, film, det är ju ändå något, något universellt. Eh, oavsett genre så är det ju samma beståndsdelar. Eh, oavsett budget och eh, typ av filmskapande så... Lyder ju alla filmer under samma regler. Så där är ju alla filmer vi kollar på lika. Och ja, jag hoppas även att, att alla våra åsikter som vi har värderas lika i, i diskussionerna vi tar upp. Så att eh, vi får en bra dynamik i, i, i åsikterna vi presenterar också. Att, att vågskålen blir jämn i våra tankar Saken är ju den att du väcker oftast tankar hos mig som jag... Uppskattar, för jag kanske inte ens varit inne i den svängen överhuvudtaget medan jag tittade på filmen eller liknande. Det är kanske ingenting som är så eh, märkbart under inspelningen men efteråt, när vi har pratat om det och jag sitter och funderar så, så har du ofta väldigt många bra poänger som jag tar till mig. Det är inte alltid så att jag ändrar min åsikt om någonting men jag får en, en ytterligare nivå på min kunskapsnivå och det gör ju att jag... Jag växer som människa kan jag, kan jag tycka åtminstone, det är, det är en fråga om det verkligen är så eller ej, men jag, jag känner mig rikare innehållsmässigt. Och faktum är att jag, jag gillar att vi, att vi turas om att välja film och att vi sätter ihop en lista som både bygger på vad du vill se, vad jag vill se, vad vi får för tips från våra lyssnare och vad som är aktuellt för då blir det, det blir en intressant blandning med mycket olika små element som jag kanske inte hade tittat på i vanliga fall och det är nog därför som jag uppskattar det här poddandet extra mycket. Därför att när man ska sitta och ta det lugnt med en film så har man väldigt lätt att ta någonting som man har en aning om ifall man kommer att gilla det eller ej. Man är lite lat i hur man väljer. Och därför så är det bra att man tvingas välja någonting annat ibland. Tvinga sig kanske ett hårt ord att använda i sammanhanget. Men att vi har bestämt att vi ska titta på det här. Vi ska prata om det. Det kommer en inspelning senare. Det är lika bra att jag sitter ner och tittar på det här filmen Och många gånger så blir den en intressantare upplevelse än vad jag hade väntat mig. Och det spelar faktiskt ingen roll om det är filmer från min del av listan, från din del av listan eller från lyssnarna. Det blir alltid någonting intressant av det och till och med när vi har tittat på en riktig, riktig skitfilm så känns det som att man har gjort någonting nytt och det, det är positivt. Mm, ja, för det mesta. Eh, I och för sig så kan jag dra mig två titlar till minnes som jag önskar att jag aldrig hade sett från årets spellista här. <laughs> som eh, nästan förstörde mig helt och hållet. Och, nej, det, det, det, det önskar jag nästan att det var osett. Det var i och för sig en bra upplevelse. Man fick stålsätta sig lite och man... man man, man blev starkare som filmtittare lite grann kanske, men frustrationen och ilskan var ganska hög vid ett par tillfällen ja, men du har rätt alltså överlag så är det ändå riktigt bra att man, man skyssas in lite grann åt ett annat håll för att se filmer som man annars faktiskt inte hade valt att titta på som man ja, kände att det, det här är inte någonting för mig, men som man ändå när man väl kollar på kan uppskatta åtminstone i, i viss mån man, man får ut någonting av det och man känner sig ändå glad att man gjorde det här att man eh, gick ut och, och, och testade någonting nytt och doppa tårna i en helt annan eh, pool än vad man är van vid att göra så att det, det är nog det jag, jag uppskattar mest med, med poddandet här. Och att sitta och snacka skit på vardagarna, att ha en, en stund inplanerad här och där där det är det som gäller, inget annat. Nu stänger vi av telefoner, nu slår vi av ljudet på allting annat, nu är det dags att sitta här och snacka och det, det är någonting som jag verkligen gillar. Jag tycker om att ha den här lilla oasen i vardagen därför att hur stressigt det än blir, hur galet det än blir. Den dagen, den tiden, då är det dags för Radio Escape. Ja, ja det blir som att man också måste tvinga sig bort från, från vardagen lite grann. Och stänga den ute. Man sitter här i sin egen lilla inspelningsvärld. Och helt plötsligt så, så kan man släppa på allt som tyngre. Man är tvungen till det. Eh, och en, sen när allt är överstökat så... Man känner sig lättare. Man har fått en paus. Man har eh, kunnat ja, smita undan. Och eh, det är väl passande namn på den här podden. För det, det har det verkligen blivit för min del. Det har blivit en, en digital tillflykt från eh, vardagsstressen lite grann. Så ja, ur den aspekten har det här eh, nästan varit terapeutiskt. Jag tror att det är så för oss båda två. Därför att vi har... Båda två har haft ett väldigt hektiskt år när det gäller arbete. Saker har gått upp, saker har gått ner, men pressen har alltid varit där. Och därför har de här små oaserna varit så oerhört viktiga att man kan skaka av sig alla bekymmerna och bara ha trevligt en stund. Och ja, jag hade faktiskt inte velat byta bort det. och även om det blev lite julledigt snart så jag kommer att sakna att sitta här, det är bara så det ska vara och vår inspelningsdag känns väldigt tum när man inte ska spela in men jag kan inte förneka att det är rätt gött att bara sitta och lata sig men det är ju när man inte har kniven mot strupen och 14 deadlines som väntar men det är inte så ofta man har det heller. Nej, lyckligtvis. Det, det låter lite väl tungt så jag hoppas du inte sitter där varje vecka med, med den bördan på dina axlar för det, det skulle vara ganska tungt att bära tror jag. Ganska så ja och det händer ibland när saker och ting krockar, så är branschen men äh, jag tycker det är kul, det är väldigt givande och allt handlar om att kunna balansera så att sitta här det är den där lilla belöningen som jag behöver och det känns bara Gött, gött, gött. Men om vi nu tar och tittar tillbaka på året som har gått så har vi ju faktiskt med det här avsnittet spelat in 39 avsnitt av Radio Escape. Bara den siffran känns helt enorm. Och alla inspelningar är ju inte de andra lika i och med att vi sitter i våra hemmastudios, saker och ting händer, folk springer och slår i dörrar, bankar, tutar och bygger om och allt möjligt annat. Tillvaron försöker hela tiden att eh, göra sig på mynd, och tekniken kan strula och tekniken kan fungera helt felfritt. Det är så svårt att veta hur någonting kommer att gå och... Lite det är äventyret med att spela in en podd. Man vet inte hur det kommer att gå. Man vet inte om man kommer att känna sig kry. Man vet inte någonting. Och det gör det här lite extra spännande. Ja, det, det har ju blivit ett par fnurror på tråden under årets lopp också. Som vi har försökt ja, reda ut så snabbt och enkelt som det bara går. Om det har varit möjligt. Och... Ja det, det har varit lite hinder men ja det är också en del av utmaningen. Skit händer helt enkelt och man får försöka anpassa sig och göra det bästa möjliga av situationen där. Så ja även det är ju någonting som man lär sig med, med tiden. Vad gör man när saker och ting inte går som planerat? Så, ja, så kan det ju vara för, för poddare. Livet fortgår ju utanför ens lilla bubbla även om man själv sitter och spelar in och, och försöker göra ett så bra jobb som möjligt. Och ja, den där världen den, den vill som sagt gärna göra sig mellanåt. och det är bara till att acceptera helt enkelt. Du har ju lite mer lyhört hos dig så det är ju ganska ofta som vi hör hur någon slår med dörrar utanför lägenheten eller bankar eller hittar på annat. Och det är, det är lite spännande. Vi försöker filtrera bort det så gott det går men det är inte alltid sådär jättelätt. Så man får helt enkelt acceptera att okej, okay, förutom din lilla analys av någonting så har vi någon som prompt ville sätta upp en tavla just vid det tillfället och just i det rummet och... Ja, det är sånt man bara får ta helt enkelt. Det, det är de där små tabbarna som en perfektionist kan få lite sådana här dåliga vibbar utav. Men jag får svälja det, jag får ta det för vad det är. Och så får jag väl ändå säga att jag tycker vi håller ribban rätt högt på inspelningen. Jag, jag sitter kanske här och klappar mig lite för mycket på axlarna nu, visst absolut. Men för att vara en amatörpodd som spelas in på... Eh, Ja, hyfsad normal utrustning eller vad vi ska kalla det, så, mm. så tycker jag ändå att vi har, vi har rätt så bra slutprodukt. Ja, men det har vi väl ändå. Eh, det har ju blivit lite ljudskillnad på, på min sida i och med flytten jag var med om i år här också. Jag sitter i, i mitt eget lilla kuffe äntligen, men som inte har eh, jag har blivit tillräckligt inrätt nu och eh, där eh, det är ganska så... Eh, Litet och det, det är svårt och riktigt eliminera ljudvågorna från att, att studsa till höger och vänster här. Så jag har försökt hitta lite, lite nödlösningar för att minimera oljudet i, i bakgrunden och jobbigt eko och annat. Men ja, det har ju blivit en, en liten försämring från min sida där. Men det är ju något som eh, Magikern Danny kan trolla bort åtminstone lite grann där. Jag vet inte om jag vill titulera mig magiker i det här sammanhanget för jag trocklar mig fram. Visst, man har lärt sig ett och annat under åren som har gått och visst, man har sina trick i som man tar till. Men ja, det är fortfarande på extrem hobbynivå. Kanske snäppet över, jag vet inte. Men, men vi kan ju inte säga att vi är proffs direkt. Vi gör det här för att vi är entusiaster, vi gör det här för att vi tycker det är kul och... Ja, det, det är fortfarande lika kul som när vi började. Man är mindre nervös för mikrofonen idag än vad man var för 4-5 år sedan. Men ja, det, det känns fortfarande nytt varje gång att eh, man sitter här och man ska berätta om någonting. Och visst, vissa saker faller lite på rutin men man, man känner ändå att oj, nu, nu ska jag berätta om det här och folk är intresserade och lyssnar. Vilken upplevelse! Ja, visst är det det. Och, ja, man, jag vet inte om jag skulle vilja titulera mig som bekväm framför mikrofonen. Det känns väldigt märkligt fortfarande att bara sitta och, och prata in i en, en, en lång staka med en bula på ena änden där. Det, det, det känns inte riktigt normalt. Men den, den är där och det är bara till att och gaffla på så, så gott det går här. Och, Även att sitta och prata med dig Danny det har ju utvecklats med tiden här att vi har börjat utveckla vår, vår egen lilla förhållning till varandra att vi, vi kan läsa varandra bättre och, och ja, koppla samman podden på ett lite bättre vis kanske så... Jag hoppas att det, att det känns som att eh, vi har kommit varandra närmare, du och jag. <laughs> ja, det, det vill jag inte diskutera. Det, det skulle kanske gå åt ett håll vi inte är riktigt beredda att gå åt idag. Så, så mycket stark har vi inte till hands för att det ska bli en sådan podd. Utan, eh, vi fokuserar vidare och tittar tillbaka på året. För som sagt, 39 avsnitt, 39 upplevelser och... Ja, varje har ju varit sin egen lilla med sina brister och sina, ja, fantastiska ögonblick. Och jag är lite nyfiken på vilka du tycker har varit så där extra spännande eller intressanta under året. Så, vad säger du? Ska vi ta och lista våra tre favoritavsnitt från året där eller ja, det kan ha varit filmen i sig eller det kan ha varit inspelningen eller det kan ha varit ja, helheten helt enkelt som har varit lite, lite extra speciell. Mm, det, är, det brukar ju vara på sin plats vid den här tiden på året så det får man väl ta och göra och det är ju en uppsjö av filmer att välja på här och väldigt annorlunda filmer. Jag har nog fått ut någonting av alla avsnitt vi har spelat in Dawn, Men det är nog ett par som, som sticker ut lite grann och jag bara ur en filmupplevelses aspekt så skulle jag vilja säga att ett avsnitt som vi spelar in för inte så länge sedan kommer fara det här och det är Turbo Kid den här 80-tals med en postapokalyptisk berättelse om ett litet barns eh, väg mot eh, ja vuxen livet kanske på något märkligt vis blandat med jag överlevar banditer på cyklar och eh, överdrivna skurkar och mycket, mycket, mycket 80-tals nostalgi alltså. Bara att se den filmen var en upplevelse. Jag hade fått den här filmen rekommenderad för mig och det kändes bara som någonting man bara måste uppleva. Det, det kändes som en mysfilm av högsta rang och äh, jag blev inte besviken. Den var precis som jag hoppades den skulle vara och den skänkte mig mycket glädje faktiskt att få uppleva och det var riktigt roligt att, att sitta ner och prata om den filmen också. Det var det verkligen, ja, och det var en film som verkligen kom från ingenstans. Jag hade aldrig hört talas om den. När du nämnde den så tänkte jag, men det här låter ju som någonting man borde ha hört talas om. Men nej, det var, det var helt tyst på alla fronter och, och jag sa, okej, okay, visst, varför inte jag böjer mig för ditt sug efter lite 80-talspastisch? Och jag kan ju inte förneka att jag, jag verkligen skärmades av den här filmen. Den känns inte helt fulländad om vi ska vara helt kritiskt krass här och säga att um, vissa saker kunde ha gjorts betydligt seriösare, vissa saker kunde ha fått betydligt mer tid och energi. Men för vad det är så är den väldigt kul liten upplevelse som jag njöt i fulla drag av att titta på. Så att eh, jag förstår definitivt att du väljer den som en av dina tre. Och eh, jag, jag håller med. Det var, en, det var en kul film att se och det var ett kul avsnitt att spela in. Ja, ja det, det, det kändes verkligen som en, som en annorlunda filmupplevelse. Det var någonting som var, var väldigt, väldigt bekant med Turbo Kid. Och det var ändå någonting som var... Så fräscht och nytt med den här filmen. Det är just att blanda gammalt och nytt och ja, sättet som de presenterar filmen på. Ja det är värt mycket mycket beröm tycker jag. Absolut inte en felfri film. De har gjort ett par konstiga val och ja det är inte alltid den, den fungerar optimalt kanske. Men det är ändå en stört härlig rulle och jag kan rekommendera den varmt. Och på tal om att rekommendera varmt så har jag en av filmerna som jag fick rekommenderade till mig som jag inte kunde låta bli att säga. Men kan vi inte titta på den här? Det låter spännande. Jag vet inte heller vad det är för en. Jag tycker att det låter som någonting man borde ha sett tidigare. Men man hade ingen aning om vad det var. Vi sattes ner och tittade och... Oj vilken upplevelse det här var. En helt annan upplevelse än Turbo Kid kan man väl säga. Det var en sån här mörk komedi med massor av drama och ändå så mycket hjärta, själ, humor och allt sådant som vi älskar. Och det var nästan en chock att se den här filmen för det är ju såklart Sankt Vincent jag pratar om. Och att sitta ner och prata om den sen, det var också en, en sån här riktigt mysig och mustig upplevelse som jag verkligen uppskattade. Ja, det, den kom verkligen från ingenstans för, för mig i alla fall. Det var inget jag hade hört talas om tidigare. och Bara en, en snabb blick på, på postern så var jag med på tåget här. Det här måste bara upplevas. Vi pratar Bill Murray, Naomi Watts, Melissa McCarthy. Mörk drama, komedi av ja, med, med Murray-humorn där ja, vad kan gå galet och svaret var inte mycket. Det här kändes verkligen som en film som fler borde få se och därför var det extra roligt att få prata om den också och kanske få fler människor att upptäcka den här filmen och vad den har erbjuda. för även om den filmen inte är perfekt heller så är det ju många härliga ögonblick man får uppleva i St. Vincent och Ja, det var det var en filmupplevelse utöver det vanliga så det, det var nog en av de gladaste överraskningarna jag har fått i Filmväg i år. Ja, det håller jag med om och även om den följde en viss formula så att man hade en aning om vad det skulle sluta så var det så många element i Sankt Vincent som var... Jag var nästan helt slumpartad, det kunde man känna. Att man hade ingen aning om att det skulle gå åt det hållet, eller att det skulle hända, eller att den skulle dyka upp, eller säga dit eller dat Det var, det var många härliga överraskningar som gjorde att historien kändes levande på ett sätt som många andra historier inte gör. Och det, det är någonting som jag uppskattar. Och så naturligtvis Bill Murray, det, det är bara en av våra husgudar i den här podden. Ja han kan enervera en lika mycket som han kan roa en men för det allra mesta så tillför han en krydda som få andra skådespelare kan riktigt prestera och få fram så Bill Murray är unik så mycket vill jag säga i alla fall och ja han är han är bara Bill Murray helt enkelt. Det är, det är alltid mysigt att få uppleva hur grinig och bitter han än är på duken där så, så tillför han alltid någonting som, som får en att, att le och att må bra. Ja, och det är precis så det ska vara. Man ska inte bara skratta och le eller vara sur av resig. Man ska få lite ut av allt. Och det presenterar Murray in. en liten paket inslagen med tidningspapper. För uh, han är snål, i alla fall i Sankt Vincent. Oj, oj, oj, ja, det är sant. Och ja, man får stifta bekantskap med Murray från en liten annan synvinkel där också. Man får se... En liten annan aspekt av hans skådespeleri än vad man är van vid också och ja, bara det gör det värt att, att se den filmen tycker jag. Och ja, från att ha gått från två lite mindre kända filmer så tänkte jag lista en av dem. ...mest kända filmerna vi har pratat om i år. Ett hype-tåg utav dess like som heter Star Wars The Force Awakens. En film som jag av... Eh, ...ja... Eh, ...ren magkänsla fick undan för direkt. Att det kändes som nej, det här är inget för mig längre. Star Wars är ett avslutat kapitel- jag har, har fått mig den, den första trilogin. Jag har lyckats genomlida den andra trilogin. Nu får det banna mig räcka. Det här är fix och färdigt, tack för mig. Men så fick ju både du och Thomas som gästade på den där med att kolla på filmen. Och ja, jag, jag kunde inte annat än att säga att eh, det här har de gjort bra. De har hittat tillbaka till till den här Star Wars-känslan- som jag mindes den som eh, liten grabb. Det här unika- som eh, man fick ut- av de första filmerna. De har- lyckats fånga essensen där- och, och bygga vidare på den- samtidigt som det i stort sett- bara är en, en återupprepning- av A New Hope. Så var det ändå tillräckligt mycket- nytt. Och tillräckligt mycket- Ja, allmän nostalgi för att eh, man bara skulle ja, falla tillbaka, kapitulera och säga Okej, okay, Star Wars, ni, ni har vunnit mig tillbaka. Jag, jag hade ju en helt annan syn på Star Wars personligen än vad du hade. Jag hade inte gett upp på det fullt så mycket, även om jag håller med att prequel triologin är... Ja, den är inte fullt så bra som den kunde ha varit, definitivt inte. Originaltrilogin är ju fortfarande den som är, ja, suverän helt enkelt. Och visst, jag håller med alla som kritiserade Force Awakens just därför att den är mer eller mindre en kopia av New Hope. Men jag tror att man, man hade mycket man behövde bevisa för en ny trilogi, Att man behövde visa att vi vet vad som är viktigt, vi vet vad folk uppskattar, vi vet vad folk gillade i de gamla filmerna. Låt oss ta de elementen, börja bygga på någonting nytt och som språngbräda är The Force Awakens. Ja, den är riktigt bra. Jag var riktigt nöjd och jag vet att det det är fortfarande en åsikt som... Ja, delas av 50% åtminstone av folket där ute, för det är väldigt många som verkligen inte gillade den och ogillar skarpt att de har lånat element från en av de gamla filmerna, men... Jag tycker att det, det var en bra utgångspunkt och jag ser fram emot vad de kommer att göra med filmserien nu. För nu är det dags att verkligen visa vad de kan nu. Nu har de fångat vårt intresse. The Force Awakens var precis vad den skulle. En ingång. Låt oss se vart det här leder. Ja, precis. Ja, det, den känslan fick jag där också och ja... Slutet av The Force Awakens, det om något väckte lusten att, att fortsätta uppleva de kommande filmer. För ja, vilken avslutning det var på den filmen, det, det var så att man fick gå sur. Alltså. Det, då, då kände man sig som det här lilla barnet igen som upplevde Star Wars för första gången. Eh, så där klickade allting för mig. och Ja sen var det ju extra roligt att, att spela in den podden också eh, för vi hade ju våran egen Star Wars expert på Digital Escape Thomas Engström med oss eh, så vi var tre stycken som podda och det brukar alltid bli speciellt. Och när Thomas får prata om något som han verkligen brinner för så blir det extra härligt och det blev det ju här. Jag tyckte att det var mycket roliga diskussioner vi tog upp i den podden och ja, det blev nog en av mina främsta poddupplevelser under året till slut här. Ja, vi, vi var ju ganska överens redan innan att vi kommer ju att bryta vår maximaltidsgräns ganska rejält här för vi har en, en aning om hur långa vi vill att avsnitten ska bli och ja, det brukar diffa på tio minuter eller så men, men när vi visste att nu kommer Thomas, han ska vara med och prata han är jättepassionerad för den här filmen Du hade dina åsikter, jag hade mina åsikter det kommer att bli jättesvårt att hålla tillbaka på det här så att vi, vi bara körde hjärnet. Och även om det blev ett väldigt långt avsnitt så, så tyckte jag nästan att det kändes lite för kort. För när jag lyssnade igenom det efter att vi var färdiga så kändes det som att ja, vi bara skapade på ytan. Vi hade kunnat fortsätta minst lika länge till och det hade väl blivit alldeles för mycket i allhetens i namn. Men... Det blev ett väldigt matigt avsnitt Det blev ett väldigt innehållsrikt avsnitt Och vi var nöjda alla tre Ja, det får jag verkligen hoppas För jag hade väldigt roligt i alla fall Och det blev också höjda ögonblicket För min del Med, med Thomas gamla Chewbacca Beskrivning där Mitt i alltihopa Där jag, där jag fick ett litet Lite bryt Helt plötsligt Det det, det är nog det ögonblicket jag kommer att minnas mest från, från det gångna året här tror jag. Men vi har väldigt roligt när vi skojar loss och verkligen går in i allting och skämtar och pratar och diskuterar. Det, det känns bara helt rätt och Thomas är en härlig podcastkollega att ha med i avsnitten så... Jag, jag litar på att han kommer att dyka upp i framtiden också. Han verkade hungrig på det, så vi, vi ser fram emot det. Och många andra Star Wars-filmer också kanske. Hust hust harkel, harkel. <laughs> Och på tal om stor upplevelse, som vi ändå får säga att Star Wars The Force Awakens var... Så hade vi en annan väldigt stor upplevelse under året som verkligen tog mig på sängen. Och det var ett av spelavsnitten som vi äntligen hade tid att spela in. Mm -hmm. Jag hade helst sett att vi hade spelat in fler spelavsnitt under den här tiden. Men tiden har inte funnits att ta oss igenom de här spelen som vi, vi har på vår lista. Som vi är sugna på men som kanske kommer att kräva en 80-90 timmar. Det, det är inte möjligt just nu helt enkelt och därför var det kul att vi tog en speltitel som hade ovanligt kort speltid, runt två eller tre timmar och de två eller tre timmarna var verkligen en sagolik upplevelse. Inte nödvändigtvis en positiv, inte nödvändigtvis en lycklig, men väldigt hjärtvärmande, vacker och sanslöst välgjord. För vi spelade ju igenom Brothers, A Tale of Two Sons och äh, vilken resa. Ja, det, det var det. Det var en riktig härlig sagoresa. Och ja, det som interaktivt äventyr var det, ja, riktigt underbart faktiskt till, till stor del. Och det är också den enda svenska titeln tror jag som vi har i årets lista här va. Och det gjorde det extra roligt faktiskt att se att det, det verkligen fungerade. Att man, man kände lite... Stolthet som, som svensk när man får se Starbreeze-försök här med, med Brothers. Och det, det kändes helt unikt det, det de försökte göra. De berättar en historia utan ord först och främst. De gör ett kontrollschema där man kontrollerar två personer samtidigt. De tar och bygger in folklore i deras berättelse. Och ja, det, det är så mycket man blir imponerad av med eh, Brothers A Tale of Two Sons. Och som spelupplevelse var det faktiskt riktigt härligt. Man berördes av att spela det här spelet. Och ja, jag önskar också att vi kunde ta sån fler speltitlar. För det är alltid någonting speciellt när... Eh, det väl klickar och vi hittar en titel som passar oss båda vi kan spela igenom den, vi kan prata om den, det är det är härligt. Jag är absolut på att fortsätta med, med spelavsnitten men de tar ju mycket längre tid att förbereda så därför blir det ju inte så många. Men alltså Brothers, vilken avslutning på, eh, på sommarhalvåret det var här med att eh, sätta sig ner och, och uppleva de här båda brödernas resa för att rädda sin far. Det det, det var nog en av de mer givande upplevelserna jag har haft i år. Både intellektuellt och emotionellt för även om vi har sett mycket bra film och mycket givande film och mycket film med känsla så var det nog det här spelet som, som tog högsta poängen där som verkligen svepte en av fötterna och gjorde att man... Ja, man kunde inte annat än att sitta och gapa och en lång stund efter att jag stängde av spelet och var färdig med det så, så var jag verkligen fortfarande i den världen och kände det som hade hänt och... Hade väldigt, väldigt många känslor om det. Så en, en stor eloge där. Och jag hoppas att det märks i avsnittet att vi var väldigt tagna bägge två för... Oj, oj, oj. Och om jag inte har lyckats förmedla det, ja, då ber jag nästan om ursäkt för... Um... Då, då har jag inte riktigt lyckats förmedla alla känslor som det här gav mig. Jag, jag vill verkligen att folk ska gå ut och spela det här spelet. Det har några år på nacken, visst. Men... Ta det för vad det är. Det är historien och upplevelsen som är det viktigaste. Måste man verkligen ha toppnotch grafik hela tiden? Nej, inte om allting fungerar i en helhet. Och det gör det sannoliken i Brothers. Man har två timmar man kan spendera någonstans. Har man tid att titta på en lång film, då har man tid att spela Brothers. Ja, precis. Det är, det är någonting man, man borde sätta undan lite tid till om eh, den typen av upplevelse är, är av intresse för, eh, ja det kan ge en mycket mycket tillbaka också, och även om det, det inte är felfritt det här spelet att det fanns lite irritationsmoment, kanske lite ja, lite avbrott i, i berättandet mellanåt att det inte flöt kanske riktigt så, så väl och Ja, att motorn kanske kändes lite väldaterad vid, vid dagens eh, teknikmått mätt så är det ju ändå en upplevelse utöver det vanliga. Det är det ju. Och ja, vad ska man säga? Om vår filmsmak, du och jag Danny skiljer sig åt, eh, så är ju vår spelsmak betydligt mer skild. Jag tror vi, vi går åt lite mer olika håll när det gäller vad vi tycker om och, och spela när vi har tid över. Men eh, i Brothers så, så hittar vi verkligen gemensam mark. och eh, Vi kom från vitt skilda håll även där och ja, vi båda sveptes med. Men där fanns ju också saker som vi båda är så förtjusta i med det här sagovärden som presenteras och Ja, just i det unika i sättet som historien berättas på. Ja, och det är för att man fokuserar på spelmekanik på ett intressant sätt här och lyckas väva samman det med historieberättandet på ett sätt som jag inte har sett i många spel. För i många spel så har man ja, en viss spelteknik och så väljer man att göra vissa saker som att gå runt och skjuta saker eller gå runt och skjuta saker eller gå runt och peka på saker och så är historien bara ett ramverk runt det Men i Brothers, då var verkligen kontrollen, figurerna och historien, det var en enhet alltihop hängde ihop du kunde inte ta bort det ena utan att rubba allt det andra och det, det är den sortens enhetlighet som jag verkligen uppskattar att se i ett spel, för Många gånger kan man drabbas av så kallad ludonarrativ dissonans där det som händer i historien stämmer inte riktigt överens med det som händer i spelmomenten så att säga. Att någon blir väldigt upprörd att de har dödat någon i en filmsekvens och sedan sekunden efter så skjuter de ihjäl 40 stycken i en inrvildigt actionladdad sekvens och... Det är inget som är fel, det hör spelvärlden till. Men det blir dissonans där, det blir det. Och när man lyckas att, att skapa någonting som inte har den sortens dissonans så blir jag riktigt, riktigt imponerad. Ja, det är sant. Det, det finns inte mycket våld i, uh, i, i Brothers. Men uh, när det inträffar så, så känns det ända in i ryggmärgen. Det är ofta i... Uh... ...ramen runt omkring bröderna som det inträffar. Kanske till och med i, i, i bakgrunden medan man, man går förbi. Men usch, det, det träffar rakt i bröstkorgen på en gång. Det är ingenting man tar lättvindigt det här med våld i Brothers. Utan det är någonting högst påtagligt, högst farligt och... Ja, så hemskt det bara går att få. Så att det är en atmosfär i Brothers som är riktigt, riktigt mörk emellanåt. Och det uppskattar jag verkligen att de tar berättelsen seriöst med, med allt vad de gör. Och inte bara gör det till en dussin upplevelse där själva atmosfären och berättelsen kanske får stryka... På foten till förmån för eh, action för att ge snabba belöningar till spelaren. Det har man helt eh, sagt sig emot och istället, ja de, de har gjort en interaktiv saga eh, först och främst och liksom byggt Hela spelkärnan runt ett centralkoncept som verkligen fungerar och ja, det, det ska man verkligen ha en lås för. Det ska man sannoliken, ja. Det, det har varit en storslagen upplevelse och ett intressant avsnitt att spela in. Så har vi fått en person att prova på Brothers, då kan vi eh, vara nöjda med vår insats här. För då har vi åtminstone spridit det vidare till en person som jag hoppas hade en lika njutningsfull upplevelse som vi hade. Är det fler, då är jag bara lycklig, men... Eh, Ja, vi har sagt vad vi kan, spela spelet, det är värt det och det är ju lyckligtvis inte ett av de här superdyra spelen heller. Man kan ju komma över det ganska billigt, särskilt under um, vissa reor och liknande, host, host, Hakel, Hakel. Ja, så ser man det för en billig peng så, så bör man absolut hoppa på det tåget för att se var det leder. Det, det kan man absolut få glädje av, tror jag. Och ähm, glädje, det var någonting jag verkligen fick ut av äh, den sista filmen jag tänkte ta upp här för det är en sån här B-film som jag bara älskar att kolla på som är så dålig att man bara skrattar och har roligt och myser och det är så roligt när jag får ta upp de här små glädjeämnena i mitt liv och prata om det i podden och jag fick Dani att gå med på det här också och få uppleva det här... Miserabla försöket att göra film på. Eh, jag hade ju för sig lätta lite in på det spåret lite tidigare med, med Ed Wood. Men nu var det verkligen dags att ta tag i originalet och se Plan Nine from Outer Space och se vad allt handlar om. Och det var. En rolig upplevelse. Dels för att vi, vi båda två satt och kollade på filmen tillsammans. Så jag fick se din reaktion på det som utspelar sig. Bara det gjorde det värt att ta upp den här filmen. Och, och sen att få prata om det man har upplevt där. Och se vad i hela världen är det här? Det, det gjorde det ännu bättre för min del så Plan 9 from Outer Space det blev en självklar favorit i årets bådlista. Ja, jag är inte jätteförvånad att du tar upp den här filmen och det här avsnittet för um, du har haft det lite liggande i bakgrunden hela tiden att det här är någonting du vill ta upp vid ett lämpligt tillfälle och jag har haft en känslan sedan vi spelade in Eskapisterna avsnittet där vi pratade om Ed Wood, därför att den filmatiseringen utav hans liv, den berör ju den här filmen och man får ju se en del av vad som hände bakom kameran, eller i alla fall en, en dramatisering utav det som hände och jag kunde ju inte låta bli att jag var nyfiken på den här, jag var nyfiken på den innan du började prata om den, därför att Plan Nine from Outer Space är en sån där titel som bara flyger runt i filmsfären. Som mm. är en sån där film som de flesta känner till men inte alla har sett. Därför att dess dåliga rykte är inte helt utan anledning om vi säger så. Där är många underliga val, där är många underliga sätt att filma och där är många konstiga... Ja, infallsvinklar som de har haft. Man har inte riktigt samma syn på filmmakande som kanske du eller jag har. Och det har ju också lett till en slutprodukt som är ja, den är ju berömd åtminstone för många känner till den så man kan ju inte annat säga än att Ed Wood lyckades med sin filmproduktion. Få filmer är så kända som Plan 9 from outer space. Även om det kanske är utav fel anledningar. Ja men de, de fel anledningarna blir rätt anledningar till slut för eh, ja, alla misstag det, det blandar samman, det, det, det blir till, till, till små mästerverk de, de här tabbarna som genomförs till slut för de harmoniserar med, med varandra på något märkligt sätt och just Edwards inställning till filmskapandet gör att det, det hela stärks ytterligare och att det, det blir en sån här magisk skitupplevelse. Så, en, en sån som jag, jag verkligen älskar. och eh, Ja, Plan 9 from outer space, det är ju den mest kända filmen från Edwood och det är nog filmen man... Bör ta sig an först om man är nykomling på, på det området. Den är lättast att ta till sig. Den är definitivt roligast tycker jag. Och där finns så mycket ja, spännande saker. Roliga saker och, och riktigt stämningsfulla att man, man känner eh, den riktiga filmen där bakom skiten- i den här filmen också, att man känner att det, det, det finns en kärna här som kunde ha blivit en, en, en bra upplevelse och det blir effektsfullt till, till slut på vissa ställen också, men ja, det, det, det är den här blandningen som jag tycker är så, så makaber, så Underbar helt enkelt. Det, det är någonting som jag inte riktigt har fått samma upplevelse från någon annanstans än just Ed Wood. Så eh, därför håller jag både den här filmen och eh, vårt samtal om den väldigt högt. Det blev väldigt roligt, ja det måste jag hålla med om. Och jag skulle faktiskt säga att eh, man borde se Plan 9 from Outer Space bara för att det här är filmhistoria utav det lite annorlunda slaget. Men i ärlighetens namn skulle jag nog vilja rekommendera att man ser den i samband med att man tittar på Ed Wood-filmen, den som handlar om hans liv, hur han tog sig in i filmbranschen och vad han hittade på. Därför att det blir så mycket i filmen som känns mer logiskt när man har en aning om hur Khan bakom den tänkte och... Även om Edward filmen är en dramatisering där man har tagit sig vissa friheter med materialet naturligtvis så är den ändå förhållandevis ärlig med det som hände och det överdramatiserade är mer i hur man väljer att framställa det. Faktan är rätt, informationen stämmer, det är bara att man har varit lite mer teatral i hur man presenterar det och med tanke på att det handlar om Ed Wood så, ja det kunde ju inte bli mer rätt. Så se Ed Wood, se Plan 9 from Outer Space, upplevelsen kommer att bli så mycket starkare än om man bara ser den ena eller den andra. Ja det är två filmer som går lite, lite hand i hand Du håller jag med om Det, det kan, kan vara bättre att se en eh, Riktigt välgjord film Om en skitfilm Än att bara se skitfilmen eh, Det kan vara En ännu bättre väg in i, I det här lite speciella Träsket och ta sig an Tim Burtons eh, Edward Wood först och, och få sig en lite Speciell filmupplevelse bara där För det är ju i mitt tycke Tim Burtons bästa film och ja, han, han visar verkligen upp eh, sin talang som eh, regissör i den här filmen. Och ja, även om det är en del friheter som har tagits med, med manus där jämfört med, med verkligheten så ger det ändå en, en hyfsat bra bild över vad, vad som hände. Vad som kretsade kring Edward, hur han såg på saker och ting, hur han förhöll sig till filmmediet. Ja, det, det är mycket där som kan svara på en del frågor man har när man har sett på Plan 9, definitivt. Ja, och när det kommer till skitfilmer så är den extremt underhållande skitfilm att se. Det gör nästan lite ont i mig att säga att det är en skitfilm, men jag kan inte kategorisera den som någonting annat med tanke på de taffliga effekterna, det träiga skådespelandet och allt annat. Men det finns en charm där som är väldigt svår att överträffa och som gör att den... Den ändå överlever på ett fantastiskt sätt och gör att den, den ja den är ju aktuell på något sätt kan man väl säga. Och det är i fullständig kontrast till min sista film på listan därför att här har vi en skitfilm som jag misstänker är en av de två som du helst hade, hade sluppit se under året. Mm. Därför att det här var... Lite av en besudling på källmaterialet, eller jag så känner du nog för bägge två i det här fallet, men, men den här var väl den lite värre av de två av många anledningar och... Det är därför att här fanns egentligen essensen till en riktigt, riktigt bra film. Hade man tagit källmaterialet på allvar, hade man gjort någonting som kändes betydligt mer genomtänkt och bättre som inte hänföll till en fruktansvärd massa små sketcher som egentligen inte känns som att de passar in. Ja, vem vet vad det här kunde slutat? Men nu vet vi vart det slutade och det slutade på botten och det är naturligtvis The Cat in the Hat som jag pratar om. Jaha du Danny, så var vi, vi nere på botten och, och krafsade runt igen Jack. The Cat in the Hat, vilken jämerans skitfilm det här är. Vilken värdelös smörja som man har kastat ihop för att blicka den stora dumma massan så som kostymnissarna ser sig och som man har tagit och verkligen besudlat Dr. Seuss, gjort någonting fruktansvärt horribelt smaklöst och... Ja, kränkande skulle jag nästan vilja säga- av, eh, av materialet och denna film. Som den skär i mitt bröst. Så förbannad har jag nog inte blivit på väldigt länge- som när jag såg The Cat in the Hat. För det här är en film som bara verkar viljas, vilja jävlas med. Den, den har ingen aning om vad den vill vara- så Därför bara gör den precis vad som faller den in. Den tar en familjefilm och gör massa sexskämt och lägger in i den. Man har en våld och vuxenhumor överlag på ett sätt som är helt makabert. Som jag inte kan förstå. Och så som grädden på moset så lägger man in en... En totalt värdelös Mike Myers i den här hemska kattkostymen och försöker få honom att, att göra något jag vet inte vad. Det blir någon eh, konstig sprattelgubbe och Mike Myers försöker göra en, en Jim Carrey-imitation. Och eh, det hela bara blir smärtsamt. Eh, det här var definitivt en av de filmerna jag hade. Hoppats kunna lägga åt sidan och glömma bort. Men nu är såret öppnat igen. <laughs> the Cat in the Hat är en film som borde ha en stor fet varningstext på sig. Den här kan vara skadlig för hälsan, för intellektet, för själen. Så jag är inte så tillfreds över filmen överhuvudtaget. Däremot var det nog ganska skönt att få ventilera lite av mina känslor efter att ha tvingats genomlida fanskapet. Ja, filmen i sig är ju inte det som gör att den hamnar på min lista här utan det är snarare vårt avsnitt för det är väldigt sällan jag hör dig så frustrerad och arg som du var där och jag som känner dig kunde höra på din röst hur illa det faktiskt var. För för någon utomstående har det kanske bara låtit som vag irritation. Men ja, jag kan säga att där fanns ett blodrött raseri i botten på Pavo. Och det, det, var, det var väldigt spännande att höra vad du hade att säga samtidigt som det var väldigt skönt att kräka av sig själv också. Det här, det här var ingen bra film alls. Jag kanske spoilerar vad vårt slutbetyg till den här filmen är. Men det... Kan man inte gissa det på förhand då har man ingen aning om hur illa den här filmen är egentligen. Det det var en, en riktig jävla soppa om jag ska vara helt ärlig. och Det var väldigt befriande när vi tryckte på stoppknappen när vi hade spelat in avsnittet och då kände det som att nu... Nu kan jag lämna den här. Och visst, jag nämner den nu som hastigast. Vi har pratat lite om den. Såret har kanske öppnats lite grann. Men jag tror inte att det är i närheten så illa som när du var tvungen att titta på eländet. Nej, lyckligtvis är det inte så. så eh, jag, jag, jag tror jag överlever den här gången. Men eh, för allt i världen, låt oss inte nämna The Cat in the Hat igen. Låt oss... Få den här filmen och, och bara försvinna, Låt, bort ur medvetandet begrav den. Eh, den. Den förtjänar inte att tas upp någon mer gång. Så hur skönt det än var att och, och få prata om den här och vi hade faktiskt eh, ganska roligt eh, emellanåt under inspelningen där och mitt ibland all frustration. Så så var det ett avsnitt som eh, försvann väldigt snabbt under inspelningen. Det, jag tyckte att det, det var en av de snabbaste inspelningarna vi har gjort men det blev ändå en hel del som vi hann med att prata om. Så det var behövligt och det var skönt att spela in men ja snälla kan vi låta det hela vara det där nu. Ja men då säger vi det. Vi lämnar det åt sidan och går framåt istället. Vi tittar inte bakåt. Och med det sagt så vi har ju listat vars tre avsnitt här och jag måste säga att det var tre väldigt spännande och intressanta avsnitt men hela årets uppsättning har varit riktigt kul. Jag, jag ångrar inte en sekund vi har lagt på de här inspelningarna och jag ser fram emot framtiden också för eh, vi kommer ju att fortsätta 2017 precis som vi har gjort 2016 och... Ja, vi har väl en hel del framför oss som vi kommer att titta på. Både bra, både dåligt och... ...förhoppningsvis väldigt underhållande på ett eller annat sätt... ...och det ser jag fram emot. Men vilka filmer det kommer att bli eller vilka böcker eller vilka spel eller vad det än må vara... ...det tar vi ju naturligtvis emot rekommendationer till. Så vi sätter ut vår e-postadress i samband med det här avsnittet. Så har du som lyssnar något bra förslag eller en kul idé om någonting ni tycker att... Eh, ...det här borde de ta upp eller den här borde ni titta på... Skriv in till oss, vi tar emot förslagen, vi diskuterar dem och vi sätter upp dem på listan. Och väldigt många av rekommendationerna vi får har faktiskt hamnat på vår spellista. Så det är aldrig fel att komma med ett förslag. Mm. Ja, det, det är alltid roligt med. En, en liten röst utifrån också, för vi, vi kan ha våra skygglappar på oss emellanåt och kanske missa någon titel och när vi väl får den presenterad för oss så öppnas våra ögon och ja, där har vi den, där har vi filmen som ska fylla ut den och den luckan där, det blir helt perfekt. Så tack så jättemycket alla som har skrivit in och, och tipsat om film, det har hjälpt oss. Oerhört mycket i att planera spellistan och det har varit jätteroligt att och, och få höra av er också. Så, så fortsätt med det. Ja, vi vill ha ännu mer faktiskt. Var inte blyga, bara skriv in och även om vi kanske inte hinner svara alltid, vi tar era mejl i bejakande, vi tar era förslag på allvar och där det fungerar, där slänger vi in det. Så vi är, vi är jättesugna på att höra vad ni vill att vi ska prata om, vad ni vill att vi ska titta på och... Ja, det behöver ju inte vara det absolut nyaste. Vi tar ju upp både nytt och gammalt, men det är alltid spännande när det är någonting man aldrig har hört talas om. Så var inte blyga som sagt, skriv in, vi uppskattar det enormt mycket. Ja men absolut, har ni någonting som ni tycker att oh, den här filmen har jag inte hört någon prata om, det är en film som har fallit helt i glömska. någon borde föra upp det i ljuset lite grann, oh, tveka inte, skriv in, jag älskar sådana förslag på gamla slamkrypare som eh, har försvunnit ur folks medvetande, så har ni något sån titel, oh, snälla snälla skriv en rad in, tipsa, det sätter jag mycket stort pris på. Ja det är extremt värdefullt för oss för det är inte bara tipsen i sig utan det är att någon sätter sig ner och skriver till oss. Det är, det är faktiskt jättemycket att få e-post. Jag njuter varje gång och det är väldigt kul att se vad ni, vad ni tycker och tänker så släng gärna in lite ris och ros också. Den här podden, den har sin form, vi har vår jargong, men allting går ju att förbättra naturligtvis. Så har ni någon tanke, dela med er av den så ska vi ta den i beaktning. Men innan det är dags att börja spela in nya avsnitt så tycker jag faktiskt att vi ska få ha lite vinterledigt, eller lite julledigt, hur man nu vill säga det, för... Jag tycker att det har blivit lite för stressigt nu på sistone. Även om det har varit väldigt kul och vi har njutit, så, så ska vi ju unna oss ett par veckors ledighet här. Och det ska bli fruktansvärt skönt. Jag ska koppla bort från både jobb, podd och allt möjligt annat och bara sjunka in i den här fantastiska njutningen som är att inte göra någonting. Eller åtminstone inte göra någonting som man måste. Jag kunna få göra vad som faller en in. Det hade varit ganska gött. Även om eh, man inte kanske får någon direkt eh, jobbledighet. Och man eh, tvingas jobba i mellandagar och allt möjligt. Så eh, är det ändå oskönt att kunna släppa taget. Och inte ha några extra krav på sig när jobbdagen är slut. Och kunna ja, bara sjunka bort lite grann. Och... Eh, jag bygga upp aptiten lite grann. Det tycker jag är det jag det, det uppskattar från våra uppehåll. Att man, man känner suget när vi väl sätter fart igen. Att ah, äntligen, nu, nu kör vi igång igen. Och man har betydligt mer energi och driv och, och ta tag i vårt filmstack igen. Jo, man behöver ju ladda batterierna lite ibland. Och därför är ju den här ledigheten så otroligt viktig för att verkligen hitta tillbaka och hitta gnistan. Därför kör man bara utan att få ta en paus Ja, då är det lätt att man bränner ut sig eller att man tappar glädjen eller att man glömmer bort varför man gör det egentligen. Det, det behövs någonting för att andas ut och för att ja, hitta den här lilla glädjen i att göra det man egentligen tycker om. För ingen gillar rutiner, ingen gillar att göra saker bara för att. Och det här är ett passionsprojekt och så vill vi att det förblir. Ja, så länge vi, vi känner den drivkraften så tror jag vi kommer hålla på i alla fall va? Så eh, det, det är extremt viktigt och därför behövs det en liten vila emellanåt också för att kunna hålla den där drivkraften vid liv. Definitivt ja, och då är jag lite nyfiken. Hur ska du spendera din ledighet? Nu, nu erkände du ju att du kommer att jobba en hel del tyvärr. Men jag, mm. jag misstänker att det blir lite hål här och där. Där du inte gör någonting. Eller där du gör saker som kanske bara är för nöjes skull. Ja och det jag ser mest fram emot det här, Det är just möjligheten att göra ja vad som helst. Eh, jag har absolut inget planerat utan... Eh, det får komma som det kommer. Stundens ingivelse, sen eh, kör man på det. Det eh, kommer säkert att bli någon liten weekendresa kanske hit eller dit. Och eh, besöka nära och kära kanske. Och eh, ja, vem vet. Utefter det kan det bli allt möjligt. Jag har lite små idéer på nya projekt som jag sitter och filar på. Som jag ska försöka... Kanske komma lite, lite steg framåt med och, och fortsätta att bearbeta så jag hoppas jag har lite tid, lite org och lite vilja att, att fortsätta med, med mina, mina små egna lilla hemligheter här i, i skrivarhörnan. Ja, jag har varit så nyfiken sen du började nämna dina små privata projekt att få reda på. Vad är det egentligen du gör? Men du håller det hemligt. Mm -hmm. Jag respekterar det. Jag hoppas bara att jag får ta del av det när det börjar luta åt att, att bli något konkret. När det lutar åt att kanske bli en färdig produkt. För um, oj, oj vad jag är nyfiken. Och jag slår vad om att vi har lyssnare där ute som också tycker att... Oh, på privata projekt, vad kan det vara för någonting? Och, ja, du, får, du får faktiskt se till att dela med dig när du kan. Mm, eventuellt kanske vi får se, jo det kan jag kanske göra. Så ja, Vi får se vart det hela leder först och främst men ja, det, det ska vara roligt att utveckla också. Och jag, ska, jag ska försöka få lite inspiration först och sen gasar jag igång. Men eh, du då Danny, du eh, har ju både en och två spännande saker på gång eh, under ledigheten va? Ja, en rejäl åtminstone för att jag ska faktiskt äntligen åka på lite semester. Det är ganska länge sedan sist så att jag kommer att spendera ett par veckor i januari över i väster. Jag åker över till USA och spenderar tid i bland annat Los Angeles. Och det ser jag riktigt mycket fram emot. Det kommer att bli spännande. Det kommer att bli nervöst. Lyckligtvis har jag folk jag ska bo med som känner mig och som kan hjälpa mig att hitta rätt i världen där. Att det, det är en väldigt lik men samtidigt väldigt annorlunda värld jag ska kastas in i. Men, men som filmnörd så måste man ju åka till Kalifornien någon gång. Jag menar Los Angeles Hollywood, Las Vegas mm. det är så mycket spännande som man vill titta på. Som man har sett i filmvärlden. Men som det kan bli en helt annan upplevelse att uppleva på riktigt. Ja, det, det blir som din eh, pilgrimsresa där helt enkelt. Va? Och få eh bestiga det heliga landet gå upp för berget och blicka ut över filmens förlovade land där. det känns lite lite poetiskt lite religiöst nästan över din resa och jag hoppas att det blir en riktigt härlig upplevelse och att du får lite lite nya filmtips med dig hem kanske som vi kan använda i podden också det kommer säkert att hända någonting på den fronten, ja. Det återstår att se. Jag håller fortfarande på att smälta att det här kommer att hända. Och det har varit så många förberedelser i förväg. Och att jobba in tiden så att man kan ta ledigt så pass länge. För som frilans är man... Ja, yeah, man är väldigt försiktig med att ta ledigt. Man, man behöver varenda litet jobb man kan skrapa fram. Så att eh, när det väl händer, då smäller det till rejält. Och jag ser extremt mycket fram emot det. Och jag är tacksam att det finns familj där borta som, som tycker att det är kul att jag, att jag drullar in och stannar ett tag. För eh, jag undrar hur eh, fruktansvärt dyrt det hade varit att bo i Los Angeles på egen hand. Jag, jag vill knappt tänka tanken ens. Ja mm, oh, just det, så bara känslan av att vara där på egen hand i den här riktigt märkliga miljön som LA trots allt är, det är inte utan att man skulle känna sig lite bortkommen kanske, så att ha en, en införding på plats som kan uh, guida en runt och, uh, ja, uh, och, och vara lite av en, uh, en trygghetsfilt kanske, det, det hade nog uppskattats för min del också tror jag. Jag tror inte man ger sig in i någonting sånt helt ensam. Man behöver ja, en liten hjälpande hand åtminstone. Jag, jag vet att jag behöver det. Det finns kanske modiga själar där ute som kastar sig in i precis vad som helst utan att kolla först. Jag, jag är lite mer av en så kallad badkruka i det här sammanhanget. Jag, jag, behöver, jag behöver visserligen kastas in men jag behöver veta att jag har en, en badring jag kan flyta runt i. Ja man ska inte ta för stora steg kanske utan eh, i det här tillfället är, är Baby Steps nog det rätta när det är väl är dags för första Amerikabesöket och första semestern på länge så eh, kan man nog känna sig som en, en fisk på torra land. Kan, så det, det, det är bra att du får hjälp på traven och att du, du har ett, eh, ett hem, en borg där du trots allt kan slå läger och... Eh, har en bas för dina små utflykter som det säkert kommer att bli en hel del av där. Ja, det, Jag tycker det, det låter riktigt härligt det du ska få uppleva och ja, jag hoppas det, det blir en, en upplevelse utöver det vanliga. Det är ganska säker på att det blir och jag är ganska säker också på att jag kommer att få de här ögonblicken där jag kan sitta ner och bara tänka, fundera, skriva och göra allt det som hör mig till. Allt måste inte vara ett äventyr för att det ska vara kul, bara det faktumet att man är så långt borta på en helt annan plats och gör de här sakerna som man brukar göra hemma, Det, det bara det kommer att vara en upplevelse. Men den tiden kommer ju att lida till sitt slut och vi kommer ju att återvända förr eller senare och vi har ju funderat och tänkt när kommer podden att återvända och ja kära lyssnare vi har ett datum vi siktar på. Vi har ett datum när Radio Escape och vi båda är tillbaka och det är inget annat än den 9 februari. Så är det precis eh, lagom till eh, kärlekens högtid så har vi Danny och Pavo tillbaka i eten igen. Och eh, ja, februari då sätter vi igång, då har vi laddat upp oss rejält och då brakar vi lös så det står härliga till igen. Ja, och vi måste ju börja väldigt traditionellt också så våra mest aktiva lyssnare kommer ju ha en, en aning åt vad det barkar i lyssnandet Hust, hust, harkel harkel blink blink och det ser jag fram emot men vi har även lite kärleksorienterad film i Pipeline som kommer att bli väldigt intressant att prata om det kommer kanske att riva upp så det är också det återstår att se men jag ser fram emot att kastas in i den upplevelsen även om det ska bli väldigt skönt att ta och paus och veta att det, det är någonting som hör framtiden till Ja, man drar ut på det så länge som möjligt kanske men man vet hur mycket det kommer att göra ont men ja det är ju en kärleksfilm och hjärtasmärta och allt det där så blir det nog ganska passande eh, alla hjärtans dagavsnitt vi kommer att få i år där och Ja, eh, jag vet inte hur, eh, hur mycket glädje vi har där men eh, det, det, det kommer nog att smärta en del. Men det blir nog mycket skadeglädje för min del efter eh, kattenavsnittet så kommer jag att, att skratta både högt och länge. Men eh, ja, där är ju mycket annat spännande som är på gång och där är ju som sagt även lite luckor i planeringen så eh, skriv in vet jag. Men ja, det är ett fullspäckat år vi har framför oss känns det som. Ja, även om vi inte har planerat mycket, vi har många luckor så känns det som att 2017 kommer att bli ett väldigt intressant år av många anledningar. Och vi vill ju naturligtvis att ni ska hjälpa oss att berika det här året. Kom med tips, kommer förslag, skriv kommentarer, skriv mejl. Det, det är välkommet allt sammans så var inte blyga nu. Men med det sagt så är det hög tid för oss att ta lite efterlängtad vinterledighet. Ett helt år har vi poddat, 39 avsnitt i och med det här. Det kan vi väl säga har varit, ja, tillfredsställande många. Ja, det, det känns absolut så. Det... 39 avsnitt här, det känns brutalt mycket egentligen. Så det, det, det får man väl ta, acceptera och klappa sig på axeln vi, vi klarar av en hel del under det gångna året. Med pauser och allt och ledighet så uh, han vi med en hel drös med, med berättarupplevelser. Och uh, ja, det, det är bara till att fortsätta tycker jag. Nu uh, laddar vi upp för uh, nästa års titlar och Ja, vi ska försöka hitta de där extra speciella härliga filmerna som är så underbara att prata om. Det ska vi sannoligen. Och innan dess blir det mycket sova, mycket vila, mycket äventyr. Åtminstone för min del. Och det kommer att bli så fantastiskt spännande. Men innan vi avslutar så vill vi passa på att tacka alla våra lyssnare. Tack för att ni lyssnar på oss. Tack för att ni följer med på de här äventyren vi gör in i filmens, spelens och böckernas värld. Det betyder enormt mycket att ni lyssnar och det betyder enormt mycket att vi ser alla siffror vi får. Ni betyder så mycket för oss även om vi inte vet vilka ni är. Att spela in den här podden, det hade inte varit möjligt om vi inte visste att det fanns en så stor och trogen lyssnarskara. Tack så enormt mycket. Vi hoppas att ni har haft en fantastisk jul. Vi hoppas att det blir en riktigt skön vinter. Och ett riktigt härligt nytt år. För vi ser fram emot att möta er på andra sidan. Och då, då sätter vi fart igen. Ja, men Jajamensan, tillsammans går vi vidare mot nya upplevelser och nya berättelser. Det... Det känns som en kär familj här nu, även om man inte har träffat alla i familjen så känns det som en, en gemenskap och ja, det, det, det känns bara så gott helt enkelt. Gött är verkligen rätt ord och det vill jag också säga att det är att ha dig här, på. Tack så mycket för det här året, det har varit ett sant nöje att spela in med dig och jag ser verkligen fram emot att spendera 2017 i ditt sällskap också. Ja, tack själv också Danny. Det är svårt att tänka sig att vi har suttit här så länge som vi har gjort här ändå och, och gafflat eh, och hittat på en massa ofog mellanåt också. Men eh, ja, det, det är riktigt härligt. Eh, Stort tack för att du bjöd in mig till podden och att vi fick möjlighet att, att snacka lite film. Och jag ser fram emot att, att fortsätta det här nästa år också. Så gott slut och gott nytt till dig och till er allihopa. Och med det så säger vi, må så gott i vinter, ha ett riktigt gott nytt år. Och vi, vi ses snart igen.